Aukten berizia bon, e, tolosa eta <coughs> usteitzen artean, badira anaitasuna eta aurten da hamar garen uh, urtea. Gela hamar urte, ba, bazen uh, piztua izan da, mana urtetik urterat uh, e, tipituz uh, zioala, eta bost-bost fasei urte. Erikoetxean, uh, usteitzeko errikoetxe berriak gila, beriz uh, piztu dugu uh, anaitasunaekin, eta erten aldugu huai, hemen nigoiti, eh aremanak uh, bisiki uh, dire eta uh, nola sakonagoakena baita uh, bai uh, kultura mailan uh, dantzan arte musik, uh, artean dinamak gaiteroak eta eta txistlurarekin dantzaekin ekonomiko kiere badira aremanak uh, tolosako eta gusteitzen artean uh, kirolanerek zigaren aldetik ez dakit zer gasimagatzekoa da horten nolako taldeak heldu dira uff Anitz, eh, kantari anitz eh, emengoak, eh, laportarak koruak, lau eh, nola abesti eh, talde berria. Tolosatik jinen eh, dira ere, eh, bere ziki, eh, puntu nauxia izanen baita larun bata eh, amekan, Toloxako dansa taldea ura berri daitzen dena, janik eh, zan baiturte jinen ire, eta aurten aurkestuko dituzte eh, Tolosako edo gipuzkoako eh, dantza nauxiak, orra bekan, biziki bekan ikusten ditugu hemen iparalean. Gero izanen nira ere, enetako ez honena oberenetari bat e, egaldoiak biziki-biziki uh, ongi dantzatzen dituzte. Da, balsak eta edo jota eta biliziki uh, gaiteroak lagun, gait, uh, Jose Manuel da, gudot, edo Tolosako gaiteroak ere biziki famatuak dire. Taipar aldetik, ez dakit zain, talde azimaratuko uh! zinuke, zogar ba ez denakaipatu baina? Ez, hafen bue, uh, bilaka, jinen eh, da, xorkuntza uh, berriak ikilan, eh, ortsinarean, izanen da ere uh, bo, gaita luze taldea, arango hitzen, izanen da ono, xubetari sh gienik sortzi emaztet, topan Eiek kon, uh, erakusten uh, dute danzan emaztearen egoera nola izan diren baztertuak jela aspaldi eta kipikapa nola beri sartu dire, zenta bo, bola, e, egoera ere, e, Sibiroan ez da errez, da beraz beri sartu dire emazteak danzetan eta kantuetan ere. Gero abia, taldea iru neska, bat uh, usaitzekoa, e, formakuntza musikana ari dire, Goimalako tolosan, Oksitanean, eta inen dute hori. Eta gero, ukanen ere, e, Gipuzkoatik inik, talle bat, tio terronen semeak, e, gazteak dire, bo, berikitan txaran pasatu dira eta harrakashtaba. Animalikoa bildu dituzte. Dantzari onak, me, badute humore, atope eta nola, hola. E, e, nola egiten dute eskol dantza eta ohaiko egoeran ohikomund munduan. Hor egi uzta erainttzen ditugu biak dela aspaldi eta uztara uztatzen ari dira. Erakusteko jeneari gure kultura ez dugu egiten, mana bizia bizi dugu gure kultura eta go gazte horiek bebora lekukoak le, le hartu dute eta esegitzen dute ehen biddetik eta erakusten dituztenan biziki bai baita go